Джеймс Гедлі Чейз Поворот у розповіді З Джорджем Хемінгвеєм я познайомився, коли ловив марлінів неподалік від Кіуеста. Ми зустрілися випадково в готелі «Плаза». Він був у великій компанії, а я перебував на самоті. Це був мій перший досвід глибоководної риболовлі – і мені хотілося поекспериментувати самостійно. Цілий рік я працював як проклятий, керуючи своєю фірмою через бурхливі хвилі депресії. Тепер, коли справи пішли на лад, я вирішив, що заслужив кілька тижнів відпочинку. Тому я й поїхав до Кіуеста. Я багато чув про місцеву руболовлю і подумав, що цей вид спорту чудово підходить до мого стилю мислення – я довірився Джопі, одному з найкращих рибалок на узбережжі. Майже щодня ми з ним виходили в море на швидкісному моторному човні. Це був мовчазний, терплячий хлопець. Думаю, йому знадобилося все його терпіння, поки я набирався досвіду. Ми ловили рибу в цих водах понад тиждень, не побачивши жодної, навіть віддалено схожої на марліна. Я припускаю, що вони вважали мене занадто слабким, щоб турбуватися через мою появу, і навіть Джоппі наприкінці тижня став дивитися на мене задумливо. Я пригадую, як сидів у барі Плази після абсолютно безплідного дня, розмірковуючи, якого біса любителі глибоководної риболовлі знаходять задоволення у такому повільному виді спорту, коли туди валилися з десяток людей і здійняли такий галас, що могли б налякати всіх марлінів у мексиканській затоці. Вони скупчилися біля бару, а оскільки я сидів біля менш людного краю, то спостерігав за ними здалеку з тим пильним інтересом, який міг видатися майже зухвалим. Їхні дівчата належали до типових яскравих красунь, які заповняють розкішні готелі у розпал сезону Таких було п'ятеро Усі вони носили пляжні шорти, босонніжки і хустинки веселих кольорів, що прикривали їхні міцні сформовані груди Вони щебетали і сміялися, як це вони зазвичай роблять, і щойно мостивши свої пружні маленькі сідниці на табурети вони з вражаючою швидкістю почали поглинати рожевий джин. За винятком Джорджа Геммінгвея, чоловіки також належали до певного типу. Вони носили білі штани, шийні хустки різних кольорів і, звісно, туфлі зеленічої шкіри. Мій погляд ковзнув по цій групі і зупинився на Джорджі. Він одразу ж привернув мою увагу, і мені закортіло дізнатися, хто він такий. Це була настільки сильна особистість, що інші поруч із ним здавалися просто картинами на стіні. Він був високим із могутніми плечима, тонкою талією і дуже довгими ногами. З першого погляду було зрозуміло, що він уміє насолоджуватися життям і має величезний запас сил, щоб усе це поглинати. І я помітив, що він оплачував усі напої із легко потертої шкіряної кишені. Мені було цікаво спостерігати за цими людьми та тією спритністю, з якою дівчата намагалися перевершити одна одну, щоб опинитися в центрі уваги. За деякий час вони допили свої напої і вирішили піти купатися. Джордж сказав їм, щоб не чекали його, бо він залишив свій купальний костюм у номері. Він стояв із широкою дружньою усмішкою на засмаглому обличчі, доки вони не вийшли, а потім попрямував до ліфта. Але тут він упіймав мій погляд, зрозумів, що я вже якийсь час спостерігаю за ним, і підійшов до мене. — Я Гемінгвей, — сказав він. — А ви тут самі? Я пояснив, що це був мій власний вибір, і почав розповідати йому про глибоководну риболовлю. При згадці про марлінів його очі засвітилися. — Ви захоплюєтеся цим видом спорту? — запитав він. — Я знизав плечима. — Цей вид мені здається доволі нудним, — похмуро відповів я. — Я не бачив нічого, що хоч віддалено нагадувало б велику рибу, відколи перебуваю тут. Гемінгвей дещо винувато глянув через велике вікно на групу, що бігла до плавального басейну. — Послухайте, я приятелю, — запропонував він. А як щодо того, щоб нами з вами зустрітися завтра вранці? Хочте вірте, хочете ні, але в моїй компанії не знайшлося жодної людини, яка цікавилася риболовлею, а мені страшенно хочеться потримати в руках вудлище. Що скажете? Я хочу погодився. До цього часу я вже зрозумів свою помилку у мене не було товариша у цьому починанні. Я уявляв, що буду настільки поглинути риболовлею що інша людина лише заважатиме мені. Ну, коротше кажучи, ми провели за риболовлею такий день, який надовго залишиться в моїй пам'яті. Джордж, здавалося, наперед знав, де перебуває риба, а Джопі, який вирушив з нами, був так само збуджений, як і я. Протягом цього дня, розсікаючи темно-сині води Мексиканської затоки, ми заклали фундамент дружби – яка виявилася справді дивовижною, оскільки між нами не було нічого спільного. Мій справжній інтерес полягав у моїй роботі. Я не був одружений і не мав звички до розгульного життя. Мені пощастило мати кількох хороших друзів, багато з яких були пов'язані з моїм бізнесом. А в якості хобі я писав легкі романи, які мали помірний успіх. Що стосується Джорджа, то він жив безтурботно – Багато пив і, як він сам казав, полював на дам. Його все поглинаючою пристрастю була швидкість. У нього було кілька автомобілів, але його улюбленою машиною був великий гоночний «Бугатті», який він водив, коли це було можливо, з фантастичною швидкістю. Я часто дивувався, чому він так очевидно симпатизував мені і навіть шукав мого товариства – Протягом трьох тижнів, що я провів неподалік від Ківеста, він був моїм постійним компаньйоном. Невеликий загін його фаворитів, що завжди вився довкола нього, дивився на мене з підозрою. Я чудово розумів причину своєї непопулярності. Джордж, очевидно, знаходив їх нудними, порівняно зі мною, а це означало, що їм доводилося шукати когось іншого, хто купуватиме їм напої і оплачуватиме сотні дрібних предметів розкоші, на які в них не було грошей. Останнього вечора мого перебування в плазі Джордж зайшов до мого номера і усівся на моє ліжко. Я щойно завершив свій туалет, і мені залишалося лише поправити кроватку, щоб вона відповідала моїм зусиллям. Джордж сидів і спостерігав за мною. Потім він сказав, «Мені вас до біса бракуватиме. Хочеться, щоб ви побули тут ще трохи». «Так, шкода їхати. Я чудово провів час. Можливо, ми ще побачимось?» Джордж дуже серйозно сказав, «Коли я повернуся до Нью-Йорка, мені хотітиметься бачитися з вами значно частіше. Мені були приємні його почуття, і ми обмінялися візитівками» я сподівався, що невдовзі знову його побачу. Його товариство діяли на мене напрочуд освіжаюче. Ну, ви знаєте, як це буває. Повернувшись до Нью-Йорка, я відразу ж поринув у справи свого бізнесу. На кілька тижнів я й думати про нього забув. Але одного ранку я побачив його фотографію в «Таймс» і звіт про автомобільні перегони, у яких він брав участь. На думку спортивного кореспондента, він ставав провідною зіркою у світі перегонів. Я здивувався, що він обрав цей шлях, але надіслав йому записку з привітанням, сподіваючись, що йому буде приємно. Не знаю, чи дійшла до нього ця записка, але відповіді я не отримав. Мені довелося на пару місяців поїхати до Вашингтона, де ми відкривали новий філіал» тож усі надії на зустрічі з Джорджем у Нью-Йорку довелося відкласти. Його сходження до слави у світі високих швидкостей було дивовижним. Незабаром жодні перегони не вважалися гідними уваги, якщо він у них не брав участі. Він справді почав перемагати з такою постійністю, що його ім'я перетворилося на приказку. Здавалося, у нього не було нервів. І не те, щоб він був спритнішим за інших водіїв. Він набирав найвищу швидкість і утримував її. Круті повороти і небезпечні підйоми для нього нічого не значили. Він пускав машину вперед, як кулю, і якимось дивом завершував дистанцію неушкодженим. Захоплення і розмови про його відвагу були настільки великими, що однієї суботи я доклав зусиль, і відвідав перегони за його участю. Ніколи не забуду той день, коли його машина промчала повз фінішний прапорець, випередивши найближчого суперника на добру чверть милі. Я відчув таку слабкість у ногах, що ледве доплентався до клубного бару. Моя сорочка неприємно прилипла до тіла, бо я весь смок від страху за нього і від болісного збудження. Я розумів, що марно навіть намагатися підійти до Джорджа, поки не розійдеться натовп захоплених шанувальників. Тому я тимчасово підкріплювався доволі непоганим віскі. Приблизно за півгодини після перегонів до бару війшов Джордж у супроводі великої компанії. Одного погляду вистачило, щоб зрозуміти, що це був звичайний натовп постоголових пияків. Оскільки я не бачив його вже понад шість місяців, я розглядав його з цікавістю. Мені здавалося, що він виглядає худішим і старшим. Я був трохи здивований тим, що він попивав імбирне пиво, тоді як уся його компанія хильнула чистого віскі. Я не наважувався підійти до нього, оточеного такою кількістю вірних шанувальників, але поки я думав, що робити, він кинув погляд у мій бік і побачив мене. На мить він виглядав розгубленим, але потім його обличчя прояснилося, і, коротко вибачившись, він залишив свою компанію і швидко підійшов до мене. Він майже лихоманково потис мені руку. «Це чудово!» – сказав він. «Заради Бога! Де ви пропадали весь цей час?» Я розповів йому про свої ділові обов'язки, але було видно, що він слухає мене абияк. Власне, він перебив мене, сказавши, «Мені потрібно з вами поговорити. Спершу я позбудуся цього натовпу. Давайте зустрінемося ззовні і повечерюємо разом». Я охоче погодився, і він повернувся до своєї компанії, яка спостерігала за нами з цікавістю, безперечно будуючи здогади, хто я такий. Він не змусив мене довго чекати. Було по-справжньому дивовижно, як йому вдалося позбутися такої кількості людей, але менш ніж за п'ятнадцять хвилин він приєднався до мене за межами клубу. Схопивши мене за руку, він поспішно потягнув через дорогу, де стояв його богаті. «Досі тримаєте старого залізного коня?» – зауважив я, сідаючи в машину з деякою тривогою. «Так, час від часу лагоджу його, але не хочу з ним розлучатися». Він вмостився за кермом. Радий знову вас бачити. Куди поїдемо?» «Як щодо до Макса? Там чудові вечері!» «Звісно, у будь-яке місце. Тільки не женіть», – благально сказав я. «Я не звик до високих швидкостей». Джордж сміявся і ввімкнув передачу. Він вів машину на цілком розумній швидкості. Йому кортіло дізнатися всі подробиці моєї поїздки до Вашингтона. Він був таким наполегливим, що я запідозрив, чи не хоче він завести розмову про свої справи, перш ніж ми оговтаємося від нашої несподіваної зустрічі. Ми обрали тихий столик у Макса, там, де було менше людей, і замовили легкі страви. Я запитав, що він питиме, але він похитав головою. «Я покинув це», – сказав він. «Це вимагає багато енергії, але в моїй грі воно того не варте». Я замовив собі пляшку легкого вина. «Ви, звісно, здобули славу, Джорже", сказав я. Але заради Бога, що ж змусило вас так серйозно поставитися до перегонів? Він кинув на мене дивний погляд. А чому б ні? Ви ж знаєте про мою пристрасть до швидкості. Знаю, але не думав, що ця пристрасть буде такою сильною. Зрештою, якщо вас часом охоплює жага швидкості, у вас є багаті. Відверто кажучи, мені здається, що ви піддаєте себе диявольському ризику. Сьогодні ви мене налякали до смерті. Джордж кивнув. Ви мудрий старий. Існує причина, і дуже серйозна причина. Мабуть так, сказав я. Я ніколи не бачив, і сподіваюся, ніколи не побачу в житті настільки божевільної їзди. Невже ви справді займаєтеся цим останні шість місяців? Для мене це дуже нелегко. Я не володію технікою професіоналів, а в цій грі, можете повірити, є чимало прийомів. Щоб перемогти... Я просто набираю максимальну швидкість, і це мій козирний туз, я не міг цього зрозуміти. Зрештою, не так уже й важливо завжди перемагати, нахмурившись, сказав я. Я хочу сказати, що не вважаю за необхідне для вас вигравати за будь-яку ціну. Іноді можна дозволити собі й програти. Нашу розмову перервав офіціант, який приніс першу страву, і на кілька хвилин запанувала тиша. Потім Джордж сказав. Розумієте, Майра завжди сподівається на мою перемогу. О, тупо промовив я, а потім запитав. Вибачте, Джордже, я щось не второпаю. Хто таке Майра? Джордж вимовив із зусиллям. Майра, це дівчина, на якій я збираюся одружитися. Я машинально пробурмотів свої вітання, але був украй збентежений. Він зовсім не виглядав щасливим. Насправді, мої вітання прозвучали досить фальшиво. Запанувала довга, напружена тиша, потім я попросив: "Розкажіть мені все". Джордж відкинувся на спинку стільця і трохи знизав плечима. "Ой, я й не знаю", почав він. "Мені не хочеться обтяжувати вас подробицями. Бачите, Марі подобаються знаменитості. Спочатку вона й дивитися на мене не хотіла. Потім хтось розповів їй, як я керую авто, і це її зацікавило. Я почав брати участь у перегонах, щоб її порадувати, а тепер ми збираємося одружитися». Розповідаючи, він намагався не дивитися на мене, і ця історія видалася мені надзвичайно дивною. «Але ж, звісно, Джордже, вона повинна розуміти, яким ризикам ви себе піддаєте. Я хочу сказати, що вона ж не хоче, щоб з вами щось сталося». Я відчув, що заплутався і припинив цю розмову, досадуючи на себе. Я досить старомодний і вважаю, що шлюб має бути заснований на одну чверть на любові і на три чверті на товариських стосунках. Усе це надто нагадувало якусь голівудську весільну історію, щоб припасти мені до смаку. Джордж похитав головою. Ну, думаю, вона цілком впевнена у моїй майстерності водіння. Я зауважив досить сухо. «Так, розумію». «Ні, ви не розумієте», – з прикрістю сказав Джордж. «Ви думаєте, що все це дуже дивно, і так воно і є. Більше того, це заняття стає для мене тягарем. Надовго мене не вистачить». Промовляючи це, він розслабив м'язи обличчя, і я побачив жах у його очах. Жах, який мене налякав. Рідко доводиться бачити оголений страх на обличчі чоловіка – але того вечора я це побачив, і це було неприємне видовище. «Не думаю, що існувала жива людина, яка змогла б», – поспівчував я. «Чому б не покинути це заняття? Зрештою, у вас достатньо слави, цілком достатньо». «Ні, я не можу. Я не можу сподіватися, що ви зрозумієте. Я повинен продовжувати, поки не одружуся, Потім, можливо...» Я запропонував, ходімо до бару і вип'ємо коньяку. Вам стане легше. Я не смію торкатися до нього, сказав Джордж. Якщо я знову почну, я пропав. Він прочесав пальцями своєго волосся. Боже мій, я вже якось ходив полез у бритви. Це було тоді, коли Майер вперше прийшла подивитися на мене на перегонах. Я хотів справити на неї гарне враження, але нерви не витримали. Тому я випив пляшечку. Це мені не допомогло. Я приходив повороти зі швидкістю понад 100 миль на годину. Усі думали, що це було водіння, і Майра була в захваті. Але я та знав, наскільки близьким був до загибелі. Я зрозумів, що втрачаю здоровий глуст, і тому покинув пити. Кажу вам, іноді я відчуваю страх. І я почав серйозно хвилюватися. Мені було цілком очевидно, що він докладає титанічних зусиль, аби здаватися байдужим. Але в його очах раз по раз з'являвся вираз, який говорив мені, що він перебуває у дуже поганому стані. Мене не було сумніву, що ним оволодів страх, майже так само, як дитиною, яка прокинулася після страшного кошмару. Я запитав, коли весілля. «На початку наступного місяця». Попереду ще двоє перегонів, а потім я поїду до кі на медовий місяць. Власну кажучи, про це я й хотів з вами домовитися. Мені б хотілося, щоб ви поїхали зі мною порибалити. Я витріщився на нього. Мій дорогий друже, але ж не у ваш медовий місяць. Якого біса? Він розсміявся. Заради Бога, не будьте таким старомодним. Звісно, ви зможете. Майра страшенно любить компанію. «Там буде купа народу!» Я похитав головою. «Ні, вибачте, Джордже, це неможливо. У мене повно роботи, і я закінчую роман. Ні, вибачте». Промовивши це, я остаточно зрозумів, що за його дивним весіллям криється значно більше складнощів, ніж розповів мені Джордж. Здавалося, він раптом утратив самовладання. І «Я подумав, що він ось-ось зірветься». Він схопив мою руку і стиснув її так сильно, що я аж скривився. «Не залишайте мене», – сказав він. «Я розраховую на вас. Я не витримую, якщо ви не приїдете». Я досить різко відповів. «У чому, чорт, забирай справа?» Він насупився. «Не питайте мене. Ви все дізнаєтеся свого часу. Тільки не кажіть, що не приїдете. Ви мусите приїхати». Зрештою, я дав йому обіцянку. Майже одразу він схопився і заявив, що має йти. «Вибачте мені за все це», – сказав він, підкликаючи офіціанта. «Але після перегонів я жахливо нервую. Сподіваюся, гарний нічний сон приведе мене до ладу. Я не можу висловити, який радий, що ви приїдете. Як у старі добрі часи, правда ж?» Він підвіз мене до мого житла, але відмовився заходити. «Я напишу і повідомлю вам усі подробиці, щойно все владнається. Майра буде в захваті, коли дізнається, що ви письменник, її збуджують такі речі». Я уважно подивився на нього, бо був майже впевнений, що у його голосі промайнула насмішка. Але нічого не виявив на його обличчі. Ми обмінялися рукостисканнями і попрощалися. Я повернувся додому у вельми задумливому настрої. Це був вечір дивних і незручних подій. Наступного дня в моєму розпорядженні опинився ключ до всієї цієї історії. Це сталося під час випадкової розмови з Дрейтоном, моїм головним директором. Ми щойно завершили чудовий обід, і я збирався піти купити собі приладдя для риболовля з Джорджем. Дрейтон запитав мене, де я планую ловити рибу. Я розповів йому, як познайомився з Джорджем, і одразу помітив, що згадка про це ім'я викликала його інтерес. Гемінгвей, він займається нафтою, чи не так? Не знав, що ви з ним знайомі. Між нами, кажучи, боюся, на нього чекають великі неприємності. Відчуваючи, що ось-ось отримую якесь пояснення щодо справи, яка мене цікавила, я запитав. Якого роду неприємності? Дрейтон знизив голос. Наскільки мені відомо, це досить точні дані. Нафтові родовища, у які він вклав свої кошти, несподівано вичерпалися. Його фірма стоїть на межі найбільшого краху в історії Уолл-стріт. Однак поки що ніхто про це не знає. Інженери готують звіт. Такого ще ніколи не траплялося. Всі були впевнені, що нафти там вдосталь. Так тривало доти, доки не було встановлено все необхідне обладнання, а потім... «Крах! Неймовірно!» Я поглянув на Дрейтона. «Наступного місяця він збирається одружитися, бідолахе. Гадаю, він знає про те, що сталося?» Дрейтон кашлянув. «Його майбутня дружина – Майр Лактон. Вона спадкоєметься статку більш ніж у 6 мільйонів доларів. Мені здається, що це весілля відбудеться в дуже вдалий момент. Отже, ось у чому справа. Кіт виліз із мішка і мені більше не доводилося дивуватися. Тепер я все зрозумів. Було цілком очевидно, що Джордж одружується з цією дівчиною, щоб урятувати своє фінансове становище, і він значно впав у моїх очах. Я нічого не сказав Дрейтону і пішов робити покупки. Тепер, коли початок цієї історії відкрився мені, я вирішив подивитися, чим вона закінчиться. Час минув доволі швидко. Я щосили намагався закінчити книгу до від'їзду в Ківест. Я дізнався, що Джордж взяв участь ще в одних перегонах. Цього разу газети величезними літерами сенсаційно повідомляли, що він ледве уникнув загибелі. З'ясувалося, що він пройшов поворот украй нерозважливо. Машину занесло на швидкості понад 100 миль на годину. Автомобіль кілька разів перевернувся, а його самого викинуло. Він залишився цілим, але машина згоріла. Читаючи це, я згадав день, коли побачив його після перегонів і з огидою відштовхнув газету. Я тоді бачив жах на його обличчі. Мені стало цікаво, як цього разу витримали його нерви. За тиждень я отримав записку від Джорджа, який запрошував мене до Ківеста наступної суботи. У ній він писав, що не клич мене на весілля, оскільки знає, що мені буде нудно серед сотень людей, які там зберуться. «Вони не в твоєму смаку», – писав він, – так само, як і не в моєму. Але Майра захотіла їх запросити. «У Києвесті буде краще. Нещодавно я отримав сильний струс, і я відчуваю, що це були мої останні перегони. Майра про це ще не знає».